I en el reportatge d'aquesta setmana parlarem de l'increment dels pagaments fraccionats de les empreses. Aquesta és l'última mesura fiscal del govern de Rajoy en funcions de moment, però que previsiblement serà investit i per tant que esperem que aquestes mesures vagin a més i s'intensifiquin a partir de la propera setmana. El PP finalment ha complert la seva amenaça i incrementarà els pagaments fraccionats de l'impost de societats per intentar quadrar els comptes que ell mateix ha desquadrat amb el seu populisme fiscal. Fins aquí, cap novetat. El PP intenta mantenir a flotació un estat hipertrofiat. A més, ja havia alertat que el proper increment impositiu recauria sobre les empreses. Però, per desgràcia, sí hi ha hagut novetats respecte al guió inicialment anunciat. I les novetats són per a pitjor. Escoltem quin és el plantejament que em fa el professor Jordi Roges, professor de comptabilitat de la FUP. Jo crec que abans d'explicar el que són els pagaments fraccionats, convé saber què és l'impost de societat, no? perquè estem parlant de pagaments fraccionats de l'impost de societats. Llavors, l'impost de societats senzillament, és un impost que grava el benefici que han tingut les societats mercantils. A final d'any, calculem els ingressos menys les despeses, obtenim un benefici i hisenda, el que vol és emportar-se un 25% del nostre benefici, d'acord? Llavors, el període que cobreix aquest impost és normalment 1 de gener a 31 de desembre i es paga el juliol de l'any següent. Clar, com podeu comprendre, les empreses, en aquest cas, hisenda no vol esperar-se que les empreses paguin aquest impost al cap d'un any i pico i el que fa és fer durant l'any tres pagaments fraccionats per anticipar el cobrament dels impostos. Llavors, això és el que són els pagaments fraccionats. Són pagaments a compte durant l'any per l'impost que pagarem l'any següent. Recordem que, mitjançant el reial decret 20 barra 2012, el PP va establir amb caràcter extraordinari pels, pels anys 13, 2013, 2014 i 2015 un import mínim en els pagaments fraccionats de l'impost sobre societats, equivalent al 12% del resultat comptable de les empreses amb ingressos anuals superiors als 20 milions d'euros. És a dir, les companyies amb un volum de negocis de més de 20 milions d'euros havien d'avançar com a mínim cada trimestre a Hisenda l'equivalent al 12% dels seus o anys. Si aquest avançament era excessiu, cosa que passava la majoria de casos, atès que Isenda va informar tramposament la definició de la base imposable perquè les empreses avancessin impostos que després no tenien obligació de pagar, sols retornava la diferència en la liquidació que es fa de l'impost al juny, per al juliol de l'any següent. Com a mesura extraordinària que era, aquesta disposició va expirar l'any passat i va deixar d'aplicar-se per al vigent 2016 motiu pel qual la recaptació de l'impost de societats s'ha desplomat i ha caigut en un 84%. Convé remarcar que només és temporal, atès que bona part d'aquest descens es recuperarà durant els propers trimestres. La recaptació simplement disminueix perquè ja no s'avança artificialment l'impost, però Hisenda pública continuarà cobrant les quantitats que de veritat es deuen a l'Estat. La caiguda dels ingressos per societats està dificultant enormement que el govern pugui complir amb l'objectiu de dèficit exigit per Brussel·les. Concretament, el Banc d'Espanya ja alerta d'una desviació mínima de 3 dècimes del PIB i avui mateix la Comissió Europea ha recordat que s'ha de fer un ajust addicional de 5.500 milions d'euros. La reticència de l'executiu de, de Rajoy a retallar la despesa fa que necessiti molts més ingressos, molts més impostos per rebaixar el desequilibri pressupostari que està fixat en aquests moments en l'objectiu de ser del 4,6% del PIB. Per això, el PP va anunciar que anava a recuperar el règim extraordinari de pagaments fraccionats mínims que estaven vigents el 2013, 2014 i 2015. És a dir, un pagament fraccionat mínim equivalent al 12% dels beneficis comptables per empreses amb una facturació superior a 20 milions d'euros. Però la sorpresa negativa que ens tenia preparada Cristobal Montoro és que el pagament fraccionat mínim serà equivalent no al 12%, sinó al 23%, quasi el doble, i serà aplicable no a les empreses amb un volum de negoci superior a 20 milions d'euros, sinó a 10 milions d'euros, és a dir, la meitat, afectant, per tant, a moltes altres empreses. Moltes més companyies hauran d'avançar un volum més gran d'impostos que no deuen realment a Hisenda, amb l'únic propòsit que el govern de Rajoy salvi la cara davant de Brussel·les. A veure, aquest, aquest increment és bàsicament fer-se trampes al solitari, perquè senzillament dels tres pagaments a compte, o pagaments fraccionats, eh, que es poden dir de les dues maneres que es fan durant l'any, no deixen de ser això, pagaments a compte, amb la qual si ara el que fan les empreses és pagar més diners a compte, el que faran el juliol de l'any següent quan paguin el 25% dels seus impostos és restar-se aquesta quantitat amb la qual si ara estem ingressant més diners, el que farem serà al juliol ingressar-ne menys per tant, és una mesura que han creat ben bé per poder anticipar aquest any 2016 la recaptació de diners, mentre que el 2017 aquesta baixarà, perquè Agenda se seguirà portant un 25% de del que guanyin les empreses, per tant, és eh, pa per avui però gana per demà en definitiva, crec jo. Segur que hi haurà qui intenti justificar la mesura del govern utilitzant dos arguments. El primer és que no estem davant d'una pujada consolidada d'impostos, sinó davant d'un avançament inflat dels impostos futurs. Ara bé, l'argument no és correcte. Pagar per avançat sí comporta un cost financer per a les empreses, en la mesura que hauran de o bé endoltar-se per ingressar al pagament fraccionat, o bé renunciar a una tresoreria que podrien haver utilitzat per inversions alternatives o per amortitzar potser el seu deute. Podríem apuntar, això sí que clar, que ha sigut una mesura que s'ha pres molt sobre la marxa, és a dir, a l'octubre és quan s'havia de fer aquest pagament a compte i res, com faltaven doncs, dos o tres dies per acabar el setembre, és quan han dit, epa, per l'octubre haureu de pagar més, amb la qual és molt probable que les empreses hagin hagut de fer mans i mànigues doncs, per trobar ara mateix a curt termini aquests diners de més que havien de pagar. Per tant, pot haver propagat algun altre mal de cap, algun, algun directe financer, perquè, clar, la quantitat de d'iners al final de diners serà la mateixa, però a curt termini s'han doncs, d'anticipar més diners i, clar, això, si no es comptava, crec que pot haver sigut bastant perjudicial. Eh? També s'ha de dir que aquesta mesura afecta les empreses que podem considerar grans. Eh? Són empreses que facturin més de 10 milions d'euros a l'any. Per tal la petita i mitjana empresa, per aquesta mesura que estem parlant, no s'ha vist afectada en cap moment. Eh? S'ha de, de prendre en consideració aquest fet, crec jo. Un segon argument per exculpar el govern és que aquesta pujada d'impostos no és tan rellevant perquè només afecta les grans empreses, i no pas les petites i mitjanes. De nou, és un argument incorrecte. D'una banda, tot i que només afectés a les grans empreses, la pujada impositiva seria injusta i contraproduent per l'economia però és que, d'altra banda, no és cert que només afecti les grans empreses. Aquestes tractaran, i en part aconseguiran, traslladar els majors costos fiscals a tots els agents econòmics amb qui es relacionen, és a dir, retallaran dividends als accionistes, a grans, mitjans i petits, alentiran la creació d'ocupació, alentiran l'alça salarial o simplement baixaran salaris, hi hauran menors reserves empresarials disponibles per a ser reinvertides ajornaran el pagament dels proveïdors, molts d'ells autònoms i petites empreses. Els preus dels productes seran més alts i les opcions de finançament pels consumidors seran pitjors. Per tant, els prejudicis tributaris no queden reduïts a la petita i mitjana empresa. Sí, els efectes, en el fons, doncs, és això, que a nivell pressupostari el govern espanyol tancar el 2016 amb uns ingressos superiors, amb el qual doncs, va bé perquè a nivell doncs, europeu s'està llegint doncs, a ingressar més diners, el que passa que llavors al 2017 ens doncs, tornarem a trobar amb el problema de que alguna altra mesura hauran d'aplicar perquè realment no, es, no recapta més perquè aquest impost s'anticipa i llavors es paga menys, amb el qual doncs, seguim pagant un 25%. Per tant, l'única mesura per ingressar més seria augmentar aquest tipus del 25%, la qual seria una mesura molt impopular perquè és un tipus que fa uns anys se situava el 30%, han anat baixant gradualment fins que aquest 2017 s'ha situat al 25%, amb la qual si és un impost acaben de baixar, tornar-lo a pujar crec que seria una mesura molt impopular. Per tant, augmentant pagaments a compte, l'únic que fan és que les empreses ara anticipin més diners, però final d'any doncs, en pagaran menys. Per tant, en definitiva, amb aquesta mesura de l'increment dels pagaments fraccionats de compte per part de les empreses, el PP continua acumulant mèrits per convertir-se en el partit que més ha pujat els impostos en la història d'Espanya. I és la manca de llibertat econòmica, precisament, ni que sigui en termes residuals, un dels motius de la gran tragedi d'Espanya. L'esperit receptiu a la importància de les empreses en la creació d'ocupació i de riquesa brilla en general per la seva absència. Més aviat, tota la classe política veu en les empreses els destins privilegiats per gaudir d'una jubilació dourada, o els mitjans per sagnar i extreure'n els màxims impostos.